بوك تو 38 وثلاثون في التاكسي ام تاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة اجرة Rufen Sie bitte ein Taxi. Rufen Sie bitte ein Taxi. كم Was kostet es bis zum Bahnhof? Was kostet es bis zum Bahnhof? Was kostet es bis zum Flughafen? Was kostet es bis zum Flughafen? من Bitte geradeaus. Bitte geradeaus. من فضلك هنا Bitte hier nach rechts. Bitte hier nach rechts. من فضلك هناك Bitte dort an der Ecke nach links. Bitte dort an der Ecke nach links. Ich habe es eilig. Ich habe es eilig. Mai Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Min fadlak, heddi al-sur'a. Fahren Sie bitte langsamer. Fahren Sie bitte langsamer. Min fadlak, toqqaf huna. Halten Sie hier bitte. Halten Sie hier bitte warten Sie bitte einen moment warten Sie bitte einen moment ich bin gleich zurück ich bin gleich zurück bitte geben sie mir eine quittung bitte geben sie mir eine quittung ich habe kein kleingeld ich habe kein kleingeld es stimmt, so. es stimmt so der rest ist für sie es stimmt so der rest ist für sie fahren sie mich zu dieser adresse fahren sie mich zu dieser adressee Fahren Sie mich zu meinem Hotel. Fahren Sie mich zu meinem Hotel. Fahren Sie mich zum Strand. Fahren Sie mich zum Strand.